Hetedik fejezet, az óriások földje. Az erdő szélén pihenőt tartottunk, és megvártuk a hajnalt, amely szemünk láttára született meg a zsombékos, sötét cserjékkel tartított síkság fölött. Halálosan fáradtak voltunk, de mégis fűtött minnyájunkat a vágy, hogy végre célunkhoz érjünk. Csak délután indulhatunk, mondta a fiatal vezetőnk. A napnak rettentő ereje van a síkságon, amit ember alig tud elviselni. Induljunk hát alkonyatkor, szólalt ment Pablo Moránez. Aludjuk át a napot. És ha az indiánok újraüldöznek? Kérdeztem. Az öreg indián válaszolt. Nem merészkednek ők az erdő széléik sem. Itt kezdődik az óriások birodalma. Hitetlenkedve meredtem a napfényben fürdő síkságra, és szívből reméltem, hogy sohasem pillantom meg azt a rémületes árnyat, vagy hozzá hasonló szörnyeteget amely egyszer már megijesztett bennünket. A síkság teljesen elhagyatottnak látszott. Amerre a szemmel látott, csak zsombék, magas fű, és imitamott egy sötét cserje borította a talajt. Messze a három kúv zárta el a láthatárt, és felettük szabálytalan füstfelhő lebeget. Alkonyatkor indultunk azzal az elhatározással, hogy egész éjszaka menetelni fogunk a tűzhányok felé. Alig indultunk el, amikor Sancho de Vargas kelet felé mutatott. – Oda nézzetek! – nem akartunk a szemünknek hinni. Azt hittük első pillanatban, hogy varázslatos játék áldozatai vagyunk. Távol az égperemén csodálatos fáta morgána lebegett. De a kép nem fákat, sziklákat vagy épületeket vetített a levegőbe, hanem két hatalmas állatot. Éppen úgy sárkányoknak is nevezhettem volna a hatalmas élőlényeket. Pontosan olyanok voltak, amilyennek az indián leírta őket. Óriásgyíkok vagy krokodilusokhoz hasonló teremtések voltak. Elvékonyodó, hosszú nyakokon, nevetségesen kicsi fejnyugodott. A képek olyan tiszták és élesek voltak, mint amilyeneket képes könyvekben láttam gyermekkoromban. A látvány nem tartott sokáig. A nap elmerült nyugaton a felhők kárpitja mögött, és a látomás eltűnt, szerte foszlott a levegőben. Percekig mozdulatlanul álltunk. Végre is Gomez törte meg a csendet. Annyi bizonyos, hogy ezek a furcsa idétlen lények valahol az írdatlan messzeségben, de élnek. Lehetnek ám közelebb más példányok is, jegyeztem meg. Gomez erősen megmarkolta íját, és merészen csillogott. Élőlények, tehát nem sebezhetetlenek. Majd csak elbánunk velük is, ha keresztezik utunkat. Az öreg indián fejét rázta. A nagy állat elől minden vadász kitér. Némán mentünk tovább. Félősen pillantottam kelet felé, hogy nem látom-e újra a félelmetes képet, de az ég kupolája már elszintelenedett, és lassan sötétedni kezdett. Nem sokára kigyúltak az első csillagok. Már csak két-három mérföldnyire lehettünk a tűzhányok lábától, amikor váratlanul utunkat keresztezte egyike azon lényeknek, amelyek az irdatlan pusztaság urai voltak. Ezt a találkozást nem fogom elfelejteni, amíg élek. Éppen pihenőt tartottunk. A fiatal indián előrement, hogy az utat megvizsgálja, amikor a közeli erdőből hirtelen ijesztő állat bukkant ki. Eddig alig, ha nem elnyúlva aludt a magas fűben, mert most úgy emelkedett fel a sötét bokrok között, mint egy torony. 25-30 láb lehetett, és nyugodt lelki ismerettel mondhatom, még lázálmaimban sem láttam hasonló szörnyeteget. Mellette szinte nevetségesnek hatott volna az óriási denevér, amely a rió negra sziklafalai között annyira megrémített minket. Most már teljesen megértettem az éjszakai árnyék jelentőségét. Nehéz volna a félelmetes állat külsejét leírnom. Óriásira megnőtt gyík volt, éles fogakkal és hosszú karmokkal felfegyverkezve. Idomtalan feje egyenesen felénk fordult, és kifejezéstelen kidüllett szeme ránk bámult. A fiatal indián megfordult és rohanni kezdett, de még félúton sem volt, amikor megbotlott és elterült a földön. Az öreg indián csodálatra méltó elszántsággal megindult a szörnetek felé, amely valószínűtlenül magasodott fel előttünk a gyöngyházszínű színű égboltozat felé. Már alkonyodott, és a lemenő napvörös vízfénye lángolt a roppant gyík testén. A félelmetes állat hátsó lábán ült, úgy nézett velünk farkas szemet. Melső lábai csenevésznek látszottak óriási törzséhez képest. Fő fegyverzete kétségtelenül fogazata volt. Amint kinyitotta és összecsukta roppant száját, olyan hallatszott, mintha fél tucat kard verődött volna össze. A szörnyetek hirtelen megindult, de nem lépett, hanem ugrott. Izmos hátsó lába egyetlen ugrással, húsz lábnyival hozta közelebb hozzánk. Muskétáink eldördültek. Pillanatig sem csodálkoztam, hogy hitvány ólomgólyóink nem tartóztatták fel a szörnyeteket. Most már nem esett rá a napfény, és utálatosan piszkos szürke teste ijesztő görbét írt le a levegőbe. Még egy ugrás, és a fiatal indián semmi sem menthette volna meg a haláltól. Most Sancho de Vargas kezében dördült el a muskéta. Tisztán hallottam a golyó becsapódását, de az óriást ez a második lövés sem állította meg. Már azt hittem mindannyiunknak vége, de ekkor Gomez avatkozott küzdelembe, és célba vette íjjával a szörnyetek fejét. A nyilvessző kiroppent, és pontosan a szörnyetek kidüllett szemét furta át. A roppant állat vadó csapkodni kezdett hosszú farkával, de ezzel be is fejezte földi pályafutását. Elnyújtott, sívító hang tört ki szájából, és úgy zuhant végig a földön, mint egy kidőlt fatörcs. Hátsó lábával rugott még egyet-kettőt, aztán nem mozdult többé. Az ősállat és az ember találkozásából az ember került ki győztesen. Elindulásunk előtt még egyszer szemügyre vettem a szörnyeteget. Döglöttem, még nagyobbnak látszott, mint élve. Hosszúsága pontosan kilencven láb volt. Borzongva néztünk vissza az óriási testre, amely sötéten rajzolódott ki az alkony meseszerű homályában.